Чому? питає ж, бо вона ідеалістка. Любить село, народ, цікавиться політикою, одним словом, людина з іншого світа. Є тут учитель, філько замахав руками, чув, я прошу тата, чув, але в нашім роді учителів ще не бувало. Чи одного не бувало в нашім роді, відповів отець Ілецький, але таким голосом, що Філько навіть не сумнівався в прихильності свого тестя до шагая. Тому замовк. І підсміхався тільки своєю тупою усмішкою А, що ж, гадав собі Як хочуть Ганю віддавати за Шагая Хай віддають, буде в родині гофрати учитель Ха! Чого смієшся? Над людською глупотою Та над смішними упередженнями, прошу тата От хоч би взяти того учителя, Шагая Невже ж він не чоловік Правда, становище марненьке І платня нікчемна але коли людина чесна і не дурна, то хто значе не кращий такий шагай від Пищука? А коли прогань умови, то хто значе не буде вона щасливіша за шагаєм, ніж за Пищуком? Шагай буде її шанувати, як дівчину зі священної хати. А Пищук, може, вимагав би від неї вдяки, бо сироту взяв. Найкраще, коли б так який питомець прибився і філько вдарив себе рукою по коліні. Браво! «Браво, маю одного у своїм деканаті, порядний хлопчисько, сирота по священнику, дуже задоволений і неперебірчивий. Приведу його літом до житник. Хто знає, може з твої муки хліб буде». «Не маю великої надії», – заперечив отець Ілецький. «Ти Гані не знаєш, тиха і покірна, але характерна. Якщо вона собі голову шагаєм закрутила, то вже пропало, а я противитися не стану». «Ні, ні». Шагай, чоловік чесний, роботящий і ідейний Симпатичний мені Але тут, бачиш, не в любові річ, а в справедливості Якщо вони схочуть побратися, то я не буду ставати їм на порозі, Не можу Філько позіхнув і притакнув головою Я також не боронив би Як полюбилися, хай побираються Суджене, нерозгуджене Як щось на початок дістануть, то може й доробляться згодом То ти так кажеш а Костик настрашився, щоб Мегані не вивінували, позавидував тих марних кількох рейцарів для сироти. Негарно, дуже негарно. От і Шевченко каже, хто сироті завидує, карай того Боже. Тільки вухом своїм не вірив. Його тесть Шевченкові вірші цитує, що сталося, В світ до гори ногами перевертається. Отець Филимон, декан і титулярний канонік до жодної партії не належав Ніколи його до політики не тягнуло, але тому що сусіди і більшість кондеканальних читали слово, а деякі належали до матиці, так і він за ними потягнув Чіпав ять де треба і не треба, говорив бил, ходил та злегка підсміхався над країнчиками, котрі ще трохи і зачнуть з хлопами цілуватися на писки Знаючи, що його тесть також до Старорусині вчислився, здивувався дуже, як почув від нього виїмок Шевченкових віршів. «Тато Добродій читають Кобзаря?» – спитав, позіхаючи злегка. «А чому ж би мені не читати?» – Шевченко гарно писав. «Я нічого не кажу, але знаю, що перше, що перше я читав Буйтура Всеволода». «Так, що правда, але тепер смак мені змінився». І отець Ілецький добряче усміхнувся «Чоловік учиться не до старости, а до гробової дошки» «То правда, от бачиш, так і я вчуся І тобі раджу не жалувати грошей поїхати до Львова Купити нових книжок і читати Змінити переконання» Отець Ілецький поклепав зятя по рамену «Не вдавай, Фільку, які там переконання?» «Політичні, прошу, тата» «Політичні» І отець Ілецький глянув на зятя «Політичні?» Повторив і розсміявся Кілько й собі став сміятися Такий вже був чоловік, що не вмів гніватися за правду «Гадаю, тато, що я не маю політичних переконань?» Спитав висміявшись «Того я не гадаю», відповів отець Ілецький «Але знаю, що віра без діл мертва єсть» «Не розумію, тата, нема що розуміти Ми мали переконання, але нічого не робили» Як то не робили, а праця в церкві то не робота? Замало, Фільку, замало. Священник мусить бути дорадником і проповідником своїх парохіян, бо хто поведе село, як не він. Він, як добрий пастир, відповідає за своє стадо. А тим часом питаюся тебе, як було в нас? Охрестив, звінчав, поховав і на тім кінець. Світ йшов вперед, народи здобували собі щоразу нові права, поступали в просвіті, у науці, багатіли, а наш народ лишався позаду. Ми дивилися і не бачили того, хоч наші попередники. Ще коли, в часах Маркіяна Шашкевича давали нам примір зразкових душпастирів і добрих громадян, ми замість іти їх слідами тримали своїх парохіян. Цуралися їх мови і звичаї, дивилися на них згори і, зітхаючи з глибин душі, зазирали ген далеко за збруч. Там, мовляв, є народ з власною державою, з непобідимою армією і з багатою, відомою в світі літературою. «Або, може, нема?» – спитав Філько, витріщивши здивовані очі на свого тестя. «Є, але не наш, а хоч би і наш» то з того не виходить, щоби ми тутешній мали оставляти на ласку і неласку долі. А ми, на жаль, оставляли його, і я перший. І такі то були наші політичні переконання, наші убіждення, мій сину. Не так робили народовці, вони вміли підійти до нашого селянина. Його мову зробили своєю, нею пишуть книжки і друкують часописи, закладають читання і крамниці, основують бурси для бідних учеників, скликують віча. Жиють, а життя Фільку тягне до себе навіть таких старих людей, як я. Тато добродій, значиться, перейшли до народовців, спитав Філько, усміхаючися своїм звичаєм. Отець Ілецький похитав головою. Не у формі річ, а в ділі. Я хочу для народу жити, щоб хоч у малій частині надробити те, що протягом довгих літ занедбав. Розумієш мене? Філько притакнув. «Бо то, бачиш, не штука багатитися, не штука брати від народу, але треба і йому щось дати. І тому не дивуйся, що я так розсердився на Костика, коли він від мене зажадав грошей. На що? Щоби вони на чужині пропали? До чого воно подібне? Погадай тільки добре. Кирвавиця добута з нашої землі і руками нашого бідного народу має розплестися в чужому морі? Ні». Ні, спізнився мій Костик, спізнився Ще перед роком, може би, я йому й не відмовив Але нині мушу, бо я тепер не той став Я тепер другий чоловік Смішно тобі, не смійся Краще пізно, ніж ніколи І тобі щири раджу, не марнуй дорогого часу Берися до роботи У вас в горах вона ще потрібніша, ніж тут, у нас Але як, прошу тата